פרק ט' ויהי כשמוע כל המלכים אשר בעבר הירדן, בהר ובשפלה, ובכל חוף הים הגדול, אל מול הלבנון, החיטי והאמורי, הכנעני, הפריזי, החבי והיבוסי, ויתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי. ויעשו וי... גם המה בעורמה, וילכו ויצטיירו, ויקחו שקים בלים לחמוריהם, ונודות יין בלים, ומבוקעים ומצוררים. ונעלות בלות ומתולעות ברגליהם, וסלמות בלות עליהם. וכל לחם צדם, יבש היה נקודים. וילכו אל יהושע אל המחנה הגלגל, ויאמרו אליו ואל איש ישראל, מארץ רחוקה באנו, ועתה כירתו לנו ורית. ויאמר איש ישראל אל אחיבי, אולי בקרבי אתה יושב, ואיך אכרות לך ורית? ויאמרו אל יהושע,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 ולעוג מלך הבשן אשר בעשתרות. ויאמרו אלינו זקננו וכל יושבי ארצנו לאמור, קחו בידיכם צידה לדרך ולכו לקראתם, ואמרתם עליהם עבדיכם אנחנו, ועתה כירתו לנו ורית. זה לחמנו חם הצטיידנו אותו מבתנו, ביום צאתנו ללכת עליכם, ועתה הנה יבש, והיה נקודים. ואלה נודות היין אשר מילאנו חדשים, והנה התבקעו, ואלה שלמותינו ונעלינו, בלו מרוב הדרך מאוד. וייקחו האנשים מצדם, ואת פי אדוני לא שאלו. ויעש להם יהושע שלום, ויכרות להם ברית לחיותם, ויישבעו להם נשיאי העדה. ויהי מקצה שלושת ימים, אחרי אשר כרתו להם ברית, וישמעו כי קרובים הם אליו, ובקרבו הם יושבים. וייסעו בני ישראל ויבואו אל עריהם ביום השלישי, ועריהם גבעון והכפירה, ובארות וקריית יערים. ולא יקום בני ישראל, כי נשבעו להם נשיאי העדה, בה' אלוהי ישראל, ויילונו כל העדה על הנשיאים. ויאמרו כל הנשיאים אל כל העדה, אנחנו נשבענו להם,